Modul 3, Aufgabe 2. Hier ist noch Platz. Sollen wir uns hier hinsetzen? Mhm. Mhm. Also, lasst es euch schmecken. Danke, gleichfalls. Hey, habt ihr schon von dem Team-Event gehört? Finde ich toll, dass wir sowas machen dürfen. Was denn für ein Team-Event? Wir fahren alle zusammen an einen See und bauen dort selbst ein Boot. Ich glaube, das wird witzig. Ach, echt? Was du schon wieder alles weißt. Wann ist das denn? Am Freitag, den 25. Ach, muss das sein? Ausgerechnet an einem Freitag? Da gehe ich eigentlich immer früher nach Hause. Das passt mir gar nicht. Wie lange soll das Ganze denn dauern? Also sicher bis in den Abend hinein. Wir grillen ja auch noch an irgendeiner so Hütte am See. Ich finde die Idee wirklich gut. Das wird bestimmt total lustig. Ja, mag schon sein, aber der Termin liegt echt blöd. Freitags will ich am Nachmittag oder wenigstens am Abend bei meiner Familie sein. Warum machen wir das denn nicht unter der Woche? Na, warum wohl? Ich weiß eh nicht. M müssen wir dann am Ende mit dem Boot aufs Wasser? Ich bin nicht so die Wasserratte. Na ja, was heißt müssen? Zwingen kann dich natürlich niemand. Aber wenn du nicht mitmachst, macht das bestimmt keinen guten Eindruck. Na super. Ich finde es ehrlich gesagt eine Frechheit, dass mich mein Arbeitgeber drängt, in ein wackeliges Boot zu steigen. Das sind doch Aktivitäten, bei denen jeder selber entscheiden sollte, ob er mitmachen will oder nicht. Dazu kann ich doch die Leute nicht zwingen. Außerdem habe ich zwei linke Hände, wenn es um handwerkliches Arbeiten geht. Ich bin bestimmt die Erste, die sich mit dem Hammer auf den Daumen haut. Naja, also wer redet denn von zwingen? Ich glaube nicht, dass jemand in das Boot steigen muss, wenn er nicht möchte. Sinn und Zweck ist doch, dass wir zusammenarbeiten und gemeinsam ein Problem lösen. Es geht doch bei solchen Events immer um Teamarbeit und ich finde es super, dass uns unsere Chefs so eine Möglichkeit bieten. Es ist ja schließlich nicht selbstverständlich, dass Firmen für solche Maßnahmen Geld ausgeben. Mein Freund hat übrigens auch schon mal sowas mitgemacht. Die waren in einem Klettergarten und waren am Anfang ganz lange unten auf dem Boden und haben dort Aufgaben gelöst, wie... Zum Beispiel jemanden durch ein Netz zu heben, ohne dass er das Netz berührt. Das hat total Spaß gemacht und war für alle lustig. Auch für die mit Höhenangst. Ach, trotzdem. Ich mag sowas einfach nicht so gerne. Ich will mich auch nicht von meinen Kollegen durch ein Netz heben lassen. Wie komme ich mir da denn vor? Ich finde das echt doof. Also eigentlich finde ich die Idee ganz lustig. Ich finde es auch gut, wenn wir mal was ganz Konkretes machen können. Ich meine, so richtig was bauen, was man da nachher anfassen und benutzen kann. Wir sitzen doch sonst immer nur am Computer. Aber auf der anderen Seite bin ich sowieso schon so viel unterwegs für die Firma. Da finde ich es wirklich nicht in Ordnung, dass ich dann schon wieder einen Termin habe, der dann auch noch bis Freitagabend geht. Ich bin ja schließlich nicht der Einzige, der freitags früher geht. Das wissen unsere Chefs doch auch. Ach komm, aber du gehst doch bestimmt auch manchmal am Freitagabend mit Freunden ins Kino oder so. Also das ist doch was ganz anderes. Das ist schließlich meine Freizeit und da will ich natürlich auch mal meine Freunde treffen. Also nichts gegen euch, aber ich finde jetzt nicht alle Kollegen so nett, dass ich unbedingt einen ganzen Tag und dann noch den Abend mit ihnen verbringen möchte. Eben. Ich meine, unser Job ist immer noch unser Job und nicht unsere Freizeit, oder? Ja, ja, stimmt ja alles. Ich freue mich trotzdem drauf.